ba ikusi deguna da tendentzia igotzekoa dela, baina bueno, horrek ez du esan nahi, nahiko, nahiko dela horrekin, ze azkenean pordentaila txikiak dira, Europatik markatzen diguten datuak e, eh 160ra iritsi beharko genuke 2020ean, orduan horretara iristeko ba esfortzu handi bat egin behardegudenak bai erritarrak, bai guk erritarrekin ba, bai. denak hori ba, lortu du dezagun, ez? Pentsa dezakegu baita ere, ba, badirela erritarrak, ba, orain arte ez direla jarri o ez dutela pentsatu zernolako alkantzea eduki dezakeen ba, erreziklatzeak edo ez, erreziklatzeak eta azkenean ba, ikusten ari gara ba, gure etorkizunean ba, utzin haibadegu gauza dezenteren bat ba, guk ere gaur egungo jendeak ba, esfortzu bat egin behar dugu laurretarako, ez? Bai.